Одна з груп діяла в соборі. Кожен з восьми оперативників знав обох розшукуваних в обличчя так добре, як своїх рідних. Перед ними стояло нелегке завдання – виявити, а головне – вивести обох з собору. Група готова була до надзвичайних дій. Кожен, окрім звичайної зброї, був озброєний паралізатором, електрошокової дії, кількома газовими балончиками і навчений діяти в натовпі. Удача посміхнулася командирові групи Ярославу Міщенку. Колишній спецназівець звернув увагу на групу з п'яти юдмалян, котра з'явилася в соборі. Він одразу оцінив професійну роботу трьох охоронців, котрі майстерно прокладали шлях своїм керівникам у натовпі. Увага всім! Тихомовно командир групи в мікрофон пришпилений до комера сорочки. Об'єкт в квадраті чотири. Три горили. Горили ми, а в групі називали охоронців великих та малих кримінальних авторитетів. Чи мафіузі, як любив говорити про них обиватель. Кожен у групі знав свою роль бездоганно. Через кілька хвилин вся група вже була біля об'єктів. Зробити це в натовпі, що ворушився, ніби єдине сипуче ціле, було непросто. Командир подав умовний знак. Одночасно троє охоронців Матері Світу та спадкоємця Бога на землі відчули потріскуючий дотик клем паралізаторів. Електрична напруга в 47 тисяч вольт і при струмі 0,6 мА паралізувала нервово-м'язові реакції охоронців. Оперативники знали в їх розпорядженні не більше п'яти хвилин. Приблизно стільки діяв заряд спіриту. У тісноті натовпу ніхто не звернув уваги на обважнілі тіла охорони, а ті, затиснуті з усі біч, зависли в юрбі. Група оперативників з трудом протягла нерухомі тіла матері світу та спадкоємця Бога на землі до виходу, попередньо насунувши капішони білих плащів їм на обличчя. У дверях цей живий вантаж перехопила інша група, так, передаючи через натовп обох затриманих з рук в руки, їх винесли за межі міліцейського кордону. Оскільки чи не кожного юдмаліанина правоохоронцям доводилося силоміць або локти з площі, то на те, як четверо в білих плащ на китках, злегка підтримуючи під руки, вивели на вільне місце своїх братчиків, ніхто не звернув уваги. Через п'ять хвилин затримані вже були в міліцейській машині. І тільки там прийшли до тями. Переводячи погляд з обличчя на обличчя кількох полковників, які оточували їх у міліцейському рафіку, спадкоємець Бога сердито вилився, немов останні злодії. Мати світу зацьковано мовчала. «Вони у нас», – радо мовив у радіотелефон Дригайло. Веземо на Лук'янівку. Ну, звичайно, приємно, коли раптом виявляється, що ти потрібен і тебе цінують. Водночас я добре розумів тренка. Ні з того, ні з цього, отакий клопіт на голову. У дискеті, безперечно, ціни немає. Але як з нею вчинити? Передати міліції Почнуть уникати в справи агентства. Чого доброго прикриють взагалі? Знову ж таки, зі мною клопоти? Не передавати міліції? Пробувати зробити щось своїми силами? Проблематично. На що вдіють кілька детективів проти добре організованих злочинців-професіоналів? Можливо, мені подати заяву? Сказав я і одразу пожалкував про це. Кінчик вуса у шефа нервово застрибав. Це означало, він дуже невдоволений. Дурниці, в мене є план, як нам виплутатись. І Астрея зовсім не збирається чекати, поки тебе пристрелять. Тим більше, справа дуже цікава і незвичайна. В тому, що безвихідних ситуацій, як правило, не буває, я і сам не раз переконувався, Однак, як ніхто в агентстві, ну як не як робота в міліції щось та важить, знав, уникнути кулі кілера вдавалося небагатьом. Розкладка проста. Якщо б нам і вдалося випередити, вислідити і знешкодити одного, двох, навіть п'ятьох найманих вбивців, то що завадить фірмі найняти шостого чи десятого? Хтось з них таки виявиться удачливим. А ще я знав статистику. Більшість убивств на замовлення залишаються нерозкритими. І не тому, що кілери такі вже невловимі. Справжніх спеціалістів проти них міліція може виставити небагато. Одиниці. А коли вбивство прикривалось смертю кілера, то справа була майже безнадійною. Звідси і висновок напрошувався, треба сказати, маловтішний. За великим рахунком, я вже був покійником. І питання стояло швидше в іншій площині. Коли і як? І чи зможу я хоча б відтягнути відповідь на нього? А що мені міг порадити колишній журналіст, любитель детективів? Однак, зізнаюся чесно, Тренка я недооцінив. Його задум був простим, класичним і, схоже, єдиним у цій ситуації, який можна було реалізувати. Клопітно, але можна. Колишнього слідчого Максима Карого – Ховало чи не все місто. Прийшли насамперед люди, котрим Максим у свій час чимось допоміг. А таких було багато. Стояли в почесному караулі вихованці Карого. З загону юних друзів міліції. Мовчки проходили біля гробу колишні товариші по службі, друзі й недруги. Виростала гора скорботних квітів. Тіло виставили для прощання в міліцейському клубі. Поховання призначили на 12-ту годину дня. Вдова і син убитого завмерли в скорботі, мовчки приймали співчуття соратників колишнього слідчого. Під стіною один біля одного тіснилися вінки, а в залі тихо звучала траурна мелодія. І лише один чоловік... Увесь був у роботі. Світлана Кара з подивом зиркнула на нього. Телеоператора, здається, вона не запрошувала. Утім, подумалось, це, очевидно, хтось з експертів-криміналістів старається. Вдова помилася. Людина з телекамерою до міліції не мала ніякого відношення. Скоріше, зовсім навпаки. Однак платню свою оператор відпрацьовував на совість. Навіть Завагін з чорною пов'язкою на руці, котрий був головним розпорядником церемонії, вимушений був трохи притишити професійний шал оператора і зробити йому зауваження.